يا عمالنا، من يهد الله فلا مذللا ومن يذلل فلا هادلا اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنتكم الله وضطابه ولا دموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَسْتَمِنْهُ مَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ سَبْرَ هَدِيثِ كِتَابِ اللَّهِ Wa khairan haji haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallam Wa syarral umuri muhtatatuhah Wa kulla muhtatatin bid'ah Wa kulla bik'atun dhulala Wa kulla dhulalatin fin'ah Allahumma salli wa salli Mabarak ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi Wa ashabihi Wa man mansara ala rahdihi ila yawmiddin Akhwan dan akhwan sekalian Yang dimulakan ala Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada siang hari ini Allah SWT memberikan izin kepada kita dan memberikan taufik kepada kita untuk meneruskan kajian kita pada minggu yang lalu tentang manhaj salafi ikhbar taufik. Jadi bagaimana manhaj para ulama kita dalam menetapkan masalah yang amat penting yaitu masalah tauhid. Pada pertemuan yang lalu, K.H. Dhiin Azami Allahu ayango telah kita bahas mengandarkan bagaimana tentang ketetapan para ulama salaf bahwasanya tauhid itu ada tiga macam dan rudud atau bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari bahwasanya tauhid itu lebih daripada tiga macam, terutama masalah tauhid hakiki. Dan kemudian juga telah kita bahas secara jadi agak terperinci Pembahasan mengenai masalah Tauhid Al-Rubuhi Sekarang insyaAllah pada pertemuan kali ini Yang kita bahas pada pertemuan kali ini InsyaAllah subhanahu wa ta'ala Adalah Mengenai masalah Tauhid Al-Uluhiyah Pengertian Dan bagaimana para ulama kita atau para ulama Menetapkan hal itu Kemudian selanjutnya Tidak adalah apa saja perbedaan dalam membidak atau dalam menetapkan masalah ini Oleh para ulama kita Dengan orang-orang yang di Sini menhaj mereka Tembakan kepada Allah SWT Dengan keterbatasan waktu yang ada Untuk bisa membahas Semua masalah yang berhubungan Dengan Tauhid Uluhiyah ini Meskipun dengan sifat sekadar isya Ikhwan menakawad sekalian Yang mulakan oleh Allah SWT ta Tauhid Al-Uluhiyyah Diambil dari kata-kata Al-Ilah Diambil dari kata-kata Al-Ilah Dan Al-Ilah itu secara bahasa Tidak artinya adalah makhluk, Ini karena dalam bahasa Arab Jadi wajan fi'al Itu bisa dipahami dengan Wajan mak'ub Semacam kita Itu artinya adalah maktub Yaitu yang dituisi Begitu juga dengan Ilah Artinya itu adalah makhluk yang artinya adalah al ma'bud yaitu zat yang disembah itu arti secara bahasa bahwasanya al ilah atau ilah itu diambil dari kata ilah dalalah itu adalah artinya al ma'bud yaitu yang disembah al-mu'min keya fulahu salam taala ya Ta mengatakan bahwasanya al ilah itu kada liau al ma'budul mutaq yaitu zat yang diibadai atau gab yang disembah dan zat yang ditati. Sedangkan murid beliau Imam Ibnu Rusaiy yang a'udzu billahi Allah taala beliau mengatakan bahwasanya di al ilah itu adalah man allahu alladhi ta'lahu al-qulubu mahabbatan wa ijlal. Bahwasanya ilah itu adalah zat yang dipertuhankan atau zat yang diibadai oleh hati-hati manusia dengan rasa suka dan dengan rasa penakutan. Dua hati secara bahasa asal dari kenapa tauhid ini dinamakan dengan tauhid al-ulomiya. Sedangkan pengertian secara istilah konfidzin azza Allah wa yaq. Jadi minggu kemarin sudah kita terangkan, Juga kita sebutkan tapi insyaallah pada pertemuan ini kita luaskan. Asy-Syaikh Saleh bin Fauzan mengatakan dalam kitab khotbah beliau Bahwasannya Tauhid al-uluhiyah adalah ifradullah Bi af'alil ibad Jadi kita harus mengisahkan Allah s.w.t Dalam hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan manusia Jadi al-ladni yaf'alulaha Yang memang itu dikerjakan oleh para manusia Berarti saya kesimpulannya para akhwat dan akhwat sekalian Yang melakukan oleh Allah s.w.t bahwasanya tauhid ini hubungannya adalah bagaimana bisanya atau bagaimana seharusnya seorang hamba itu cuma mengesahkan bagaimana seharusnya seorang hamba itu cuma menauhidkan atau cuma menunggalkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perbuatan mereka yang sifatnya itu ibadah makanya dalam Tauhid Ulul ini, jadi para ulama kita menyatakan bahwasanya semua unsur ibadah itu masuk dalam cakupan Tauhid Ulul yang harus hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wataala. Baik, jadi itu ibadah yang berupa perbuatan hati, misalkan bagaimana kita itu mencintai Allah, kemudian bagaimana kita hanya takut kepada Allah Subhanahu Wataala, bagaimana kita mengharap kepada Allah, bagaimana kita itu bagaimana kita itu senang kepada Allah Subhanahu wa perbuatan-perbuatan hati itu yang itu adalah merupakan rangkaian ibadah harus cuma ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Begitu juga dengan perbuatan lisan. Begitu juga dengan ibadah yang dilakukan oleh manusia dengan lisannya, ibadah macam eh uh, ah, baca Al-Qur'an ah, ataupun berzikir Ataupun, yani sholat, ataupun yang disolat, Ataupun yang lain-lain, yang itu adalah berupa perbuatan lelasan, itu pun harus hanya diberikan kepada Allah Subhanahu Wataala. Atau juga perbuatan manusia yang itu adalah berupa perbuatan anggota badan, baik berupa haji, baik itu berupa uh, sholat, baik itu berupa puasa, baik itu berupa zakat dan lain sebagainya, itu pun harus hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena memang tauhid ini Bahasanya seorang hamba, seorang mu'min dan mu'minan Harus cuma menunjukkan Jadi semua bentuk ibadah Dan semua perbuatan yang dilakukannya dalam rangka beribadah kepada Allah Taala Hanya ditujukan kepada Allah Taala. Oleh kerana itu Ini karena cakupan masalah ibadah ini Atau cakupan masalah tauhid uluhiyah ini Adalah intinya pada masalah bagaimana kita menunggalkan Allah atau mengisahkan Allah Taala dalam masalah ibadah Oleh sebagian para ulama kita Oleh sebagian para ulama salah disebut sebagai Tauhid al-Ubadah Sebagian kita disebut sebagai Tauhid ibadah Bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Taala Mempunyai sebuah kitab yang sangat bagus yang berhubungan dengan masalah ini Kitab beliau namanya Al-Abudiyyah Ini kitab yang berbicara tentang masalah ibadah bagaimana itu cuma ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhafiti a'zamiyallahu wa iyyakum. Itu pengertian dari tauhid al-uluhiyah. Dan kalau kita perhatikan dan kalau kita cermati dengan teliti tentang pengertian itu, maka kita akan menemukan bahwasanya pengertian tauhid al-uluhiyah itu adalah inti dari syahadat kita setiap sekalian. Jadi inti dari apa yang kita ucapkan setiap hari La ilaha illallah Jadi pengakuan kita bahwasanya tiada ilah Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Itulah inti masalah Yang dalam tauhid itu Atau dalam ucapan syahadat kita La ilaha illallah Mencakup dua hal yang amat sangat inti Yaitu kita harus Membuang Dan kita harus menafikan Semua hal Kita harus menafikan semua hal Semua sesembahan semua yang ditaati Kecuali Allah SWT Dan yang kedua Kita cuma bisa menetapkan Dan kita cuma bisa memberikan Hal ibadah Atau lain sebagainya Itu hanya kepada Allah SWT Tuh hal ini Yang dengannya lah Mata orang-orang yang beriman Itu akan mampu untuk menunggalkan Allah SWT Tidak di memilih Jadi kalau orang itu cuma beribadah kepada Allah SWT saja akan tetapi tidak mau menghilangkan dan tidak mau membuang ibadah atau tidak mau membuang sesembahan-sesembahan yang lain, maka bukanlah orang itu bertawar. Karena orang itu jadinya orang yang musyrik. Kemudian orang yang membuang semua jadi sesembahan, akan tetapi tidak mau menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ilahnya, maka jadilah dia orang-orang yang sentih dan orang-orang yang habis. Oleh karena itu, jadi Tauhid ini adalah ifrazullah di af'alil ibadah. Awasannya kita harus mentauhidkan Dan kita harus menunggalkan Allah SWT Dalam ibarat kita kepada Allah SWT Tuhuan dan ahwah sekali yang memenuhkan oleh Allah SWT Jadi dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah ini Sangat banyak sekali Tapi yang perlu kita katakan di sini Yang perlu kita sampaikan di sini Dia adalah bagaimana para ulama kita atau bagaimana ulama salam menetapkan tentang adanya taufiq uluhiyah ini. Jadi menetapkan tentang kewajiban kita hanya beribadah kepada Allah سبحانه و تعالى saja dan tidak memberikan kepada yang lain. Ash syaikh jadi Abu Bakar al Jazairi dalam kitab beliau Minhaj al Muslim menetapkan dan menyebutkan beberapa hal yang digunakan oleh para ulama kita sebagai jalan untuk menetapkan adanya kawahid al-uluhiyah yang pertama kata beliau, insyaAllah kita akan mengikuti apa yang beliau sampaikan pada kitab itu, di kitab di awal-awal kitab yang muslim jadi yang pertama kata beliau bahwasannya dalil atau cara para ulama kita menetapkan dalil adanya kawahid al-uluhiyah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan saksi dan para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu bahwasanya memang hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah ilah yang berhak disembah dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa sebagaimana firman-Nya dalam surat al Imran ayat nomor 18 syahidu allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imun bil qismi La ilaha illallahu al-'azizul hakim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersaksi. Dan persaksian itu adalah didasari dengan ilmu. Jadi bahwasanya kalau memang Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi, maka ini menunjukkan bahwasanya Allah mengetahui dengan pasti. Persaksian ini menunjukkan sesuatu yang pasti benarnya, bahwasanya apa yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala annahu la ilaha illallahu. Bahwasanya tiada zat yang berhak disembah, yang berhak ditaati dan yang berhak diibadahi kecuali dia. Bukan hanya Allah saja yang bersaksi tentang hal ini wal malaikat juga para malaikat ini juga para malaikat Yang mereka adalah orang-orang atau zat ini makhluk Allah SWT La ya'sun Allah ma'ammarahum Yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah SWT Wa yuf'aluna ma'yummarun Dan mereka adalah makhluk Yang selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT Mereka pun juga bersaksi dengan ilmu yang ada pada mereka Bahwasannya hanya Allah Zat yang berhak disembah Dan tidak ada zat lain tidak ada sembahan lain yang berhak disembah di seluruh alam ini. Kalau ada orang mengatakan itu Allah dan para malaikat, bagaimana dengan kalangan manusia yang kadang-kadang manusia itu adalah orang-orang yang banyak berbuat dosa? Maka kita katakan di sini Allah melanjutkan dengan firmannya, wa ulul ilmi juga orang-orang yang punya ilmu. Jadi para manusia di kalangan manusia yang berilmu, yang punya kefahaman tentang t, yang punya kefahaman tentang agama ini. Menyaksikan kepada kita Bahawasanya tiada ilah Tiada sesembahan yang berhak disembah Ketua dengan Allah SWT La ilaha illahu wa la aziz wa hakim Dan memang tiada Dat yang berhak disembah Kecuali dia yang maha perkasa Lagi maha punya hikm Jadi hal ini yang pertama ya kuat Menunjukkan kepada kita persaksian Allah Didukung dengan persaksian Malayah Dan persaksian ulul ilmi Orang-orang para ulama menunjukkan bahwasanya kesaksian mereka adalah kesaksian yang pasti akan benarnya. Kalau memang mereka menyaksikan kepada kita bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu maka itulah sesuatu yang pasti benar dan sesuatu yang wajib untuk diikuti kita. Yang kedua, qonitina asanillahu wa iyyaku, Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Abdul Abu Bakar Al-Dzai di meneruskan, ini termasuk dali atau termasuk hal-hal So, bagaimana kita menetapkan adanya tauhid al-uluhiyah adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah kita saksikan kebenarannya tadi memberikan kabar kepada kita memberikan kabar kepada kita dalam banyak sekali ayatnya ini Jadi, bahwasanya hanya Dialah zat yang berhak untuk diibadahi ayat yang berhubungan dengan masalah ini hampir dalam semua lembaran Al-Qur'an ditemukan Besarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi yang kita tadi kita hafal semua. Dirillah Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Bahwasanya Allah lah zat yang itu dia ada ilah kecuali dia yang maha hidup dan maha mengurusi segalanya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ilahu kum bi wahid la ilaha illa huwa ar-rahman ar rahim Bahwasanya Tuhanmu atau Tuhan kalian sembahan kalian. Tuhannyalah Tuhan yang satu dan sembahan yang satu tidak ada ilah. Jadi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik yang lain Allah Subhanahu wa taala suka jadi annahu la ilaha illallah wa astaghfirudzambi. Jadi ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kepada Allah Subhanahu dan setelah itu minta ampunlah atas dosa-dosa yang tau ini. Itu hal yang kedua yang menunjukkan kepada kita juga bahwasanya ada pemberitaan, pemberitahuan dari Allah Subhanahu ta tentang tauhid rububiyah ini menunjukkan atau digunakan dalil oleh para ulama salaf kita untuk menetapkan adanya tauhid al-uluhiyah. Yang ketiga ya kawan fitnah hasaniyullah wa yaum benar buat kalian bahwasanya semua jadi semua rasul dari sejak zaman Nabi Allah NU alaihi sampai zaman Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya menetapkan hal yang satu. Bahwasanya mereka semua yang menetapkan satu hal tentang kewajiban manusia atau kewajiban umat manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Perhatikan misalkan kisah yang kisah kepada Allah Subhanahu wa di surat Al-A'raf. Kisah Nabi Allah NU, kisah Nabi Allah Syuaib saleh itu. Karena sebagainya semuanya menyatakan satu hal. Pada saat berjawab kepada kaumnya, ya kaumnya Abu Tawbah mana pun hilangin Wahai kaumku, jadi sembahlah Allah سبحانه و تعالى saja yang mana kalian itu tidak mempunyai sembahan kecuali pada diri. Tiga hal ini adalah merupakan gelit. Yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar al-Jazairi Tentang bagaimana para ulama hatibah salah Menetapkan tentang adanya Tauhid al-Huliyah Kalau ada yang bertanya sekarang Itu kan dalil semuanya dari Al-Quran Itu kan dalil semuanya Dari dalil atau dari Nakal, dari Al-Quran dan dari Rasul Adakah akal kita Adakah akal kita Juga menunjukkan bahwasannya Hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja Yang berhak untuk disembah Maka kita katakan Sebagaimana pada pertemuan kemarin saya katakan Bahwasanya tidak akan pernah Ada pertentangan Antara sesuatu yang datang Sahih dari Al-Quran Dan dari As-Sunnah Dengan sesuatu yang datang dari akal Kalau memang akal itu masih sehat Karena memang karena memang Al-Quran dan As-Sunnah Al datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu juga dengan akal Kalau memang masih sehat datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita mau memperhatikan, dan kalau kita mau memeriksa jadi kira akal kita masing-masing, maka kita akan menemukan juga hal yang sama. Tentang kewajiban, dan tentang hanya Allah SWT sajalah yang berhak untuk diibadai. Yang pertama, telah kita bahas pada pertemuan kemarin. Pada saat kita menetapkan, dan pada saat semua manusia yang ada di muka bumi ini mengetahui, Sampai pun orang-orang musyrik itu mengetahui bahwasanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang menciptakan langit dan bumi. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang memberikan rezeki dan mengatur alam semesta ini. Keyakinan itu, yaitu ten keyakinan tentang hububiahnya Allah. Keyakinan tentang hanya Allah yang mencipta, memberikan rezeki dan mengatur adalah keyakinan semua orang. Tidak ada satu pun orang yang mengingkari akan adanya hal itu. Dan ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah itu. Ini amat banyak sekali. Sebagaimana yang kita katakan pada pertemuan yang lalu. Istanian Firman Allah SWT. Kulman khalaqas senawati wal aqs. Wasakhur syamsa wal qamar. Layakulun Allah. Kau saya katakanlah wahai Muhammad. Kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, Siapakah. Yang menciptakan langit dan bumi. Dan menundukkan matahari dan bulan. Maka mereka akan mengatakan Allah Subhanahu Wataala. Maka akal manusia akan berpikir Akal kalau masih sehat akan berpikir Bahwasanya kalau memang Dia hanya satu-satunya yang menciptakan bumi dan seisi nya, yang menciptakan alam semesta, memberikan rezeki dan mengaturnya, maka hanya Dia pula lah yang berhak untuk diibadati. Jadi hanya Dia pula lah yang wajib untuk diibadati. Sebuah akal. Sebuah pikiran manusia akan menolak. Kalau hanya dia yang menciptakan, kemudian orang lain itu diibadahi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu Wataala, Rasulullah SAW menegaskan hal ini. Kadkala beliau ditanya oleh salah seorang sahabat tentang apakah dosa yang paling besar, maka beliau mengatakan, anta jangan lailah ini dan wahwakulatokar. Jadi kalau engkau sampai berani, atau kalau engkau sampai menjadikan Allah itu mempunyai sekutu yang lain padahal dia adalah satu-satunya yang menciptakan bumi. Dalil yang kedua Qur'an juga dalil akal yang digunakan oleh para ulama kita Jadi untuk menetapkan tentang adanya tauhid al uruhiyah ini adalah bahwasanya kita dapati bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat dan mempunyai nama-nama yang mulia dan mempunyai sifat-sifat yang sempurna Allah Subhanahu wa taala firman walillahil asmaul husna dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang baik tidak ada yang mampu menyerupainya Allah Subhanahu wa taala firman laisa ka mitlihi syai'un wa huwas sami'ul basir dalam surah syura wa fanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang menyerupainya dan dia malam mendengar, lagi maha manis. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walam yakul kufuwan ahad." Dan tidak ada satupun yang sepadan atau yang semisal dengan dirinya Sifat yang mulia, sifat yang sempurna. Kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau berpikir, tidak ada satupun orang yang mampu untuk menyerupai Allah. Tidak ada satu pun hal yang bisa untuk mencapai tingkat kesempurnaan Maka kalau tak kala, hanya satu yaitu Allah Subhanahu SWT Yang mempunyai kesempurnaan mutlak semacam ini Maka selayaknya akan manusia juga harus berpikir Hanya dia pula lah yang berhak untuk di ibadah. Jadi ini beberapa hal yang konfidin adzani Allah wa iya huw Ini berhubungan dengan masalah bagaimana Para ulama kita menetapkan tentang adanya tauhid aluluhiyyah yaitu hanya kewajiban kita. Jadi kita itu hanya wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akhwan fitina a'zamillahu wa iyyakum. Tauhid ini tauhid aluluhiyyah ini jadi adalah inti dakwah uh para dan tauhid Uluhiyah ini ya, konfident yang terkuat sekalian adalah inti agama kita. Agama Islam yang dalam semua syariatnya mencakup masalah tidak, juga mencakup masalah ibadah, kemudian mencakup masalah bagaimana hukum sosial, juga mencakup bagaimana hukum jadikan negaraan, juga mencakup hukum-hukum yang lain. Tapi semua hal-hal tersebut harus semuanya kembali pada satu pokok. Dan semuanya kembali pada satu inti, yaitu bagaimana agar orang itu cuma mentauhketkan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Karena memang ini adalah inti agama, dan karena memang ini adalah inti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para Nabi sebelumnya dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ini karena memang ini adalah tokoh dari agama. Maka salahnya hal ini adalah hal yang pertama kali harus kita perhatikan Dalam kita mempelajari agama islam yang mulia Hal itu wahwan sedih adalah khawat kalian Yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah karena memang Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Manusia Dan menciptakan jin Menciptakan makhluk Dengan satu tujuan Tujuannya adalah supaya mereka mau beribadah dan supaya mereka itu mau mentauhidkan Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa, Allah Subhanahu wa dalam surat Az-Zariyat ayat nomor 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya mentauhidkan Aku dan kecuali mereka itu menyembah kepada hanya menyembah kepada diri diriku jadi ayat ini dengan amat sangat tegas sekali menunjukkan kepada kita bahwasannya tujuan penciptaan manusia diciptakannya kita oleh Allah SWT dan diciptakannya jin oleh Allah SWT dan makhluk-makhluk yang lain adalah tujuannya hanya supaya mereka beribadah dan supaya mereka bertauhid kepada Allah SWT yang juga menunjukkan bahasanya ini adalah inti agama kita. Jadi inti agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW bahasanya tauhid ini yaitu Tauhid al alulohia adalah pokok dakwah semua rasul. Ini adalah pokok dakwah semua rasul sejak zaman Nabiullah, sejak zaman Nabiul Muhammad SAW, sampai zaman Nabiullah Muhammad SAW. Dan ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah ilmu kewajiban asyhadillah wa yaqom sangat banyak sekali. Alas maha watafirman dalam surat Al Anbiya ayat nomor dua puluh arsalna min kabulika min rasulin illa Nuhi ilai. Annuhulailaha illa anakamdu dan tidaklah kami, ya Allah, mengutus seorang rasul pun sebelummu kecuali pasti kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada ilah. Tiada Tia sesembahan yang berhak disembah kecuali saya maka sembahlah diri. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dan firman telah mengutus di setiap umat rasul an ibudullah wa tazlimu." Dan sungguh kami telah mengutus pada semua umat ini seorang rasul yang tujuannya adalah an ibudullah. Supaya mereka itu menyembah kepada Allah Subhanahu SWT Dan menjauhi Sembahan dengan Allah Subhanahu SWT Ini adalah Da'wah para Rasul Da'wah para Rasul Nabi Allah SWT dulu Sampai sekarang Nabi Allah SWT Dengan pertanangan para kaumnya 950 tahun Beliau berda'wah kepada Tauhi Nabi Allah SWT Sampai terlimpan ke dalam hati Ada yang memperjuangkan masalah Tauhi dan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi yang lain, kalau kita perhatikan kisah-kisah mereka dalam Al-Quranul Al Karim dan dalam Sunnah Rasulullah SAW, semua jawab mereka adalah satu titik, yaitu tentang kewajiban hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala, yang menunjukkan bahwasanya seandainya ini bukan inti agama, maka tidak mungkin semua rasul dari zaman dulu sampai sekarang itu mendakwahkan mengenai masalah tauhid ini dan jawab mereka sama yaitu tentang kewajiban hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Hal yang ketiga Nabi bin 'Asy bin Abdullah radhiyallahu yang menunjukkan kepada kita bahwasanya tauhid uluhiyah ini adalah inti agama kita. Bahwasanya yang membedakan Antara orang itu masih dianggap kafir Dan orang itu dianggap muslim adalah Tawfud Kalau orang itu sudah mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Maka dia muslim Kalau belum nah dia kafir Lihat Abu Tawalik Namanya Rasulullah SAW Dia dalam hati dia di orang semacam dia, Abu Talib, di hatinya dia tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kami menyerah. Dan hal ini ditunjukkan dengan sangat tegas sekali dari Syair Syair yang beliau katakan tentang dakwah Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dimuktil oleh Imam Ibn Kathir, "Rahimahullah" dalam kitab beliau Al-Bidayah dan Nihayah. Yang salah satunya, ini Abu Talib pernah mengatakan, "Jadi saya tahu." Bahasanya agama muhammad adalah agama yang benar. Seandainya bukan karena saya takut dicela oleh kaumku, maka saya akan mengikuti ajaran ini. Ini menunjukkan bahasanya dia mengetahui bahasanya agamanya atau risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang benar. Dan kita ketahui pula dalam ajaran bahasanya dia juga salah seorang yang membela dakwah beliau, meskipun ini mungkin jadi pembelaan orang ini. Adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Keponakannya Tapi yang penting dia juga menanggung beban Disiksa oleh orang-orang kafir Quraish Dan kala belakang dibelar Rasulullah Untuk membela da'wahnya Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam oleh orang-orang kafir Quraish Salah satu yang dibaikot Salah satu yang dibaikot Yang dikurung yang di, yang di, yang di, yang di oleh orang-orang kafir Adalah Abu Thalib. Tapi berarti kan Jadi tak Abu Talib itu sampai akhir hayatnya tidak mau Sampai akhir hayatnya dia itu tidak mau mengucapkan lafad tawheed Atau lafad la ilaha illallah Maka dia masuk neraka. anak Syed Ibn al-Mu dari bapaknya Menceritakan tentang kejadian ini bahwasanya saya Abu Talib menjelang wafat Maka dia itu jatatannya oleh Rasulullah SAW Saat itu di sisinya ada dua orang yang masih kafir. Ya, Abu Jahal dan Muawiyah. dan ee Muauz saya banyaknya. Tapi yang jelas masih kafir dua-duanya. Maka Rasulullah SAW alaihi mengatakan kepada dia yang ammi, "Qul kalimatat." Jadi, "Uha, qul la ilaha illallah, kalimatatun wa Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, ucapkanlah lafaz ini. Karena dengan lafaz ini insyaallah saya akan bisa beralasan untuk membela musuh sudah dapat Allah subhanahuwataala. Dua orang yang bersikap fitur mengatakan, jadi wahai Abu Talib, berjika kau kepada adamannya Abdul Talib. Jadi begitu terus Rasulullah mengatakan untuk mengucapkan la ilaha illallah di bualan si oleh dua orang itu. Sampai akhir hayatnya, jadi dia itu mati dalam keadaan mazin kafir. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, saas tauqirulakam alamunhaatku. Ya Allah, bahwasanya saya akan memintakan ampun untuk dia selagi saya tidak dilarang untuk melakukan hal tersebut. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahdabtahu walakin Allahu yahdi man yasha." Bahwasanya engkau wahai Muhammad tidak memberikan atau tidak mampu untuk memberikan petunjuk kepada orang yang kau tahdapi dan Allah Subhanahu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Perhatikanlah orang semacam Abu Talib. Dan meskipun dengan keyakinannya, kemudian meskipun dengan pembelaannya, ketika dia tidak mau mengikrarkan tauhid ini, maka dia total di dalam neraka. Kemudian perhatikanlah Kisah yang lain, yang dikenalkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, tentang kejadian ketika Utsmanah ibn Zaid dalam sebuah peperangan, kemudian beliau di tengah kancah bertempuran, jadi ada seorang kafir terdesak dan sudah jatuh mau dibunuh. Sekalanya dia itu mau dibunuh, ditebas dengan pedang, orang itu mengatakan la ilaha illallah. Orang yang mau wafat nanti, orang yang mau mati tadi, orang yang baru kafir di medan pertempuran, kemudian mau mati tadi karena kalah perang, dia mengatakan la ilaha illallah. Utsama, bagaimana manusia biasa melihat ada orang kafir di tengah kacang, di tengah kancah medan pertempuran, kemudian jadi pada saat dia terdesak mau mau wafat dan mau mati. Tiba-tiba dia, tiba dia, dia mengatakan La ilaha illallah, maka orang akan berpikir kita pun akan berpikir bahasanya dia mengucapkan lafadz itu hanya takut kematian, maka dibunuh oleh Utsman. kejadian ini ketahuan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan Yak Utsman, hal syakok takwal bahu. Wahai Utsman, kenapa tangkap bunuh dia? Padahal dia sudah mengatakan La ilaha illallah. Rasul nah, um menjawab. Kebalasannya dia takut mati mengatakan itu. Nafarrohulah mengatakan, apakah engkau telah membelah jaganya sehingga engkau tahu bahwasanya lafaz itu diucapkan hanya karena takut kematian. Apa yang kita ambil dari dua kes ini dan dua-duanya dalam soal yang boleh muslim yang kita ambil dari kisah ini pada fonstitenazan yang lalwanya kom, bahasanya tauhid ini adalah inti. Jadi pembeda yang sangat inti orang itu kafir atau Muslim. Cerita kisah Abu Talib. Yang sampai akhir hayatnya, di Allah mengatakan La ilaha illallah Meskipun dengan segala yang ada pada dia, dia, dia mati kafir Orang tadi Yang dengan segala perbuatannya Dia memerangi orang-orang muslim Takkala mau meninggal dia mengucapkan La ilaha illallah Dia tidak boleh dikunduh oleh Rasulullah SAW Karena hukum dunia dia muslim Jadi seandainya Jadi ini Allah ya, menunjukkan bahwasannya Tauhid ini La ilaha illallah adalah inti kita dan inti masalah yang ada pada agama pihak. Jadi siapapun orangnya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah maka kita katakan sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilannas hatta asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa'al asmu minni fa in qaluha fa wa ma lahum illa bihaatiha. Bahwasanya saya kata Rasulullah Diperintahkan untuk memerangi manusia Sehingga mereka mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Kalau mereka sudah mengatakannya Maka mereka telah menjaga Jiwa, harta dan kehormatan mereka Kecuali dengan hak-hak yang ada pada mereka Itu perkara yang ketiga Yang menunjukkan kepada kita Tentang bahwasannya Tauhid ini adalah Inti agama yang keempat, ikhwan jibi azanillahu wa yaqu. Tukan hal yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ini adalah inti agama, Jadi inti agama Islam kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan dosa yang berhubungan dengan tauhid uluhiyah adalah dosa terbesar. Apa dosa yang berhubungan dengan tauhid uluhiyah? Dosa syirik. Jadi dosa syirik yang mana ini dosa yang hubungannya dengan tauhid uluhiyah dijadikan oleh Allah dan rasul sebagai dosa yang paling besar dan tidak akan terampuni kalau dia wafat membawa dosa syirik ini Allah Subhanahu firman dalam surat An-Nisa Inna Allaha la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma duna dzalika lin yashaa Allah Subhanahu wa taala ta tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa sila syirik kepada orang-orang yang dikambatkan. Dan saking beratnya dosa ini, maka satu dosa syirik akbar mampu menghapus semua amal kebaikan yang pernah dia lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, لا إشراك ت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين dalam surat an-Nisa. Wahai Muhammad jika engkau berbuat syirik akbar, syirik besar. Maka akan kukus Dan akan hapus semua amalmu Dan kau akan termasuk orang-orang yang Dosa pencurian Tidak seberat itu Dosa perzinahan Berat memang, tapi tidak seberat itu Karena dosa perzinahan adalah dosanya sendiri Tapi sholatnya masih utuh Dosa-dosa yang lain Semuanya hanya mendapatkan dosa Tapi amal-amal ibadah yang lain masih utuh Tapi dosa ini Pertama tidak akan nyampun oleh ya Allah SWT dan dia tidak mau berkawabat Kemudian yang kedua adalah Mampu menghapus semua amal yang ada Menunjukkan bahawa ini adalah Dosa terbesar yang ada dalam syariat Islam Masalah terakhir juga atau masalah lain Yang menunjukkan kepada kita Tentang bahwasanya Tauhid ululiyah ini Adalah inti agama kita Bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pada saat mengutus Para da'i atau pada saat mengutus orang-orang untuk berdzawa', maka yang pertama kali diperintahkan atau yang pertama kali dipesankan oleh beliau untuk dzawahkan adalah masalah ini, yaitu masalah penetapan hanya Allah subhanahuwataala saja yang berhak beribadah. Rasulullah tidak pertama kali menyuruh tentang masalah akhlak, memang akhlak itu penting. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak nak yang pertama kali disuruh itu masalah ibadah, padahal ibadah itu penting. Rasulullah s.a.w. tidak menyuruh untuk yang pertama kali dibahas itu adalah masalah politik sosial. Meskipun itu juga penting. Dan Rasulullah tidak membahas, tidak mengatakan yang pertama kali dibahas adalah masalah hukum, fiqih dan sebagainya. Meskipun itu adalah masalah yang sangat penting juga. Tapi yang perintahkan oleh beliau adalah pertama kali yang harus dawahkan adalah masalah tauhid yang mulia ini. Perhatikanlah apa yang riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari jalur Abu Ibnu Abbas Rasulullah An Nuhma. beliau Rasulullah memutus muat ibu jabal ke yang mana. Maka muat maka Rasulullah SAW bersabda, Ya muat, Inna katai kaum an ahl kita, kal yakun awal mata ma ngauhum ilai. Shahadatul Allah Allah, wa anni Rasulullah. Wahai muat, kau akan datang kepada kelompok ahli kita. Maka jadikanlah yang pertama kali kau jawahkan. Ia adalah tentang La ilaha illallah dan saya adalah Rasulullah wa alaihi wasallam. Itulah yang dida'wahkan juga oleh Musa'ad ibu Ra'umair Setelah beliau pertama kali datang ke Madinah. Itulah juga yang disampaikan oleh seluruh utusan-utusan beliau kepada para raja Jadi kepada raja-raja Kaisar, Isra, Muqawqis dan lain sebagainya Semuanya menyatakan dengan satu hal yaitu tentang pertama kali da'wah tentang masalah Tauhid al-Ulhiya Takuan fitir, azanillahu wajib. Hal ini menunjukkan atau semuanya atau lima tahun ini menunjukkan kepada kita bahawasanya tauhid ini adalah inti pokok agama kita. Kalau memang inti, maka janganlah jadi kita meremehkan sesuatu yang inti untuk mencari sesuatu yang sifatnya penting juga, tapi bukan sesuatu yang inti perhatikanlah masalah inti agama ini. Kemudian kita baru membahas masalah-masalah yang lebih rendah derajatnya daripada masalah tauhidul ilah. Afwan <im> binti <interpreter> ajani Allahu wa ya'kum. Mengingat sempitnya waktu. Eh maka yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah itu tadi manhaj dan itu tadi takdir para ulama kita yang berhubungan dengan Tauhid Al-Uluhiyah Dengan Tauhid yang mulia ini Maka sekarang marilah kita berjalan lebih jauh Untuk meneliti dan untuk melihat beberapa kelompok Selain Ahli Sunnah wal Jama'ah Dan selain ulama Salafun al-Sawla Tentang masalah Tauhid ini Dan bagaimana jadi kadar yang ada pada mereka Dan bagaimana kita mengetahui kebajikan yang ada pada mereka Sebenarnya banyak kelompok-kelompok saat yang juga berhubungan dengan masalah tauhid al-uluhiyah ini. Baik itu awali itu maupun muti'ah, maupun yang lain-lain, maupun yang lain-lain. Tadi -lain. pada pertemuan kali insyaallah subhanahu wa taala kan kita bahas dua jadi kelompok kaum muslimin yang menyeleweng dalam manhaj mereka dalam masalah tauhid al-uluhiyah agar kita menghindarinya setelah kita itu mengetahuinya. Jadi ya bagaimana katakan oleh seorang penyair, "Arafu syarra al-shari, walakin wa man la ya'rif al-khaira min al-shari, yaqufin." Jadi kita untuk saya mengetahui kebaikan atau kejelekan, saya mengetahui kejelekan itu. Jadi bukan sekedar untuk pengetahuan, tapi kun, tetapi untuk menghindari dari perbuatan tersebut. Barang siapa yang tidak bisa membedakan antara mana yang jelek dengan mana yang baik maka dia khawatir atau sangat dikhawatirkan orang semacam itu akan terjerumus kepada curang kebinasaan sebagaimana firman Yaman bahwa Allah taala atau Nabi Allah alaihi menyatakan demikian ashabu radhiyallahu S.A.W. yasaluna an syarr yasaluna an al khair wa kuntu asalu an syarr mahafata ayyadrikan kata beliau ku jadi dulu para sahabat Rasulullah SAW itu kala bertanya kepada Rasulullah itu pasti bertanya tentang urusan yang baik dijalankan tapi saya kata beliau selalu bertanya tentang kejelekan karena saya takut kejelekan itu akan menimpaku Syeikh ya Al Imam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan tunjung ka zaulul Islam urwatun urwatan jadi ikatan Islam ini akan dilepas satu persatu Apabila telah tumbuh di kalangan umat Islam ini Orang-orang yang tidak mengetahui perkara jahiria Syekh Muhammad Rasuluddin Al-Albani Rahimahullah Ta'ala pernah mengatakan Bahwasannya tidaklah cukup bagi seorang da'i Untuk sekadar tahu mana yang baik Tidak cukup pada beliau aku oh. tidak cukup bagi seorang alim bagi seorang dai atau bagi seorang talibul ta ilmu hanya mengetahui inilah yang baik tapi seorang talibul ta ilmu seorang penuntut ilmu itu harus juga mengetahui inilah yang jelek dan inilah yang salah bukan untuk diamalkan akan tetapi untuk mengetahui bahwasanya inilah yang tidak benar kemudian kalau bisa juga itu bisa membantah dan bisa mematahkan dalil-dalil yang digunakan oleh mereka. Karena kadang-kadang dari -kadang, orang itu kalau sekedar mengetahui inilah tau kita tapi tidak mengetahui syubhat atau tahu kita dari kelompok-kelompok lain yang salah, maka sangat rawan sekali orang itu akan terpengaruh dengan kepentingan kelompok-kelompok. Yang pertama hafalan bidir aza billah wa iyyaku Uh, ada dalam kelompok umat Islam Yang kita kenal mereka Dengan kelompok Sufi dan tasawuf. Mereka Itu Mengatakan bahwasanya Orang itu baru dianggap Bertawah Jadi salah satu aqidah mereka Jadi untuk membahas kelompok ini Secara terperinci Dengan tuntung kepada kajiannya Syahana dan Ustaz kita Satu jadi Abdul Hakim Abdab Tentang masalah Membahas tentang masalah Firtoh Tapi salah itu Akhidah kelompok ini Yang mana kalau sudah mencapai pada tingkat yang tinggi Mereka mengatakan Bahwasannya inti dari Tauhid Jadi inti dari Tauhid itu Adalah Kalau dia itu Sudah bisa ma'rifah Atau sudah bisa hakikat Apa inti apa kata Mereka jadi orang itu sudah dianggap mempunyai Tauhid yang paling tinggi dan mencapai derajat yang paling mulia Kata mereka, kalau sudah mencapai tingkat hakikat Tauhid Karena mereka ikhwan bintna wa a'iyyatuh Membagi manusia dalam masalah ini, dalam masalah di Islam ini Dan terutama dalam masalah Tauhid ini menjadi tiga yang pertama, mereka katakan dikelompokkan sebagai orang-orang ahli syariah Yang kedua, mereka katakan sebagai kelompok orang-orang ahli ma'arifah Jadi yang ketiga, mereka katakan sebagai jadi kelompok orang-orang ahli hakikat Anda melihat masalah ini, jadi bahwasanya mereka orang-orang sufi Itu mengatakan hal ini dalam kitabnya Nyaya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Rasulullah Taala, macam kata pada jurut yang kedua, dan juga kitab beliau atau kitab alimam Ibn Rakhim al Ghazali, Rasulullah Taala dalam kitab beliau aswaik al mursalah yang intinya mereka mengatakan bahasanya orang itu Jadi anggap mempunyai tawafit yang paling sempurna, kalau mereka itu sudah mencapai derajat yang paling tinggi, yaitu derajat kader. Apa itu ahli syariah? Sebelum kita masuk pada pembahasan ini, dek ahlusyariah kata mereka adalah orang-orang awam, itu orang-orang biasa yang masih wajib untuk berih, yang masih wajib untuk beribadah, masih wajib untuk salat, masih wajib untuk zakat, masih haram untuk berzina, haram untuk berapa itu mencuri dan lain sebagainya. Kemudian, jadi ahli syariah ini kalau dia itu mau berjuang memperjuangkan dirinya untuk bahwa jadi mereka dirinya dengan cara-cara tertentu. Jadi kalau bahasa Jawanya itu tirakatan, kalau bahasa sufinya itu suluk. Jadi kalau mereka itu mau suluk dengan cara wirid-wirid tertentu di tempat-tempat tertentu dalam keadaan tertentu, maka akhirnya mereka akan sampai pada tingkat ma'rifat. Kalau mereka itu sudah sampai pada tingkat ma'rifat, maka berarti sekarang sudah naik kelas. Dalam artian kalau sudah naik kelas, kalau di kelas yang pertama dari itu masih wajib menghafalkan juz amma misalkan wajib, kelas pertama wajib hafal juz amma misalkan nanti di kelas 2 sudah tidak wajib kamu sudah pindah kelas kok dalam dalam artian jadi kalau sudah pindah dari tingkat ahli syariah kepada tingkat hakikat kewajiban bubur keharaman lah bubur sholat tidak wajib dia sudah tidak wajib, dia sudah temukan orang yang, ber, yang wajib untuk sholat kemudian berzina tidak lah haram jadi mencuri Haram dan lain sudah Maka orang-orang semacam ini Yang kadang-kadang Kalau misalkan ada salah seorang tokoh Yang dianggap wali Kemudian dia tidak sholat Kemudian kita ingkari Maka pengikutnya Akan dengan serempak Dan dengan semangat 45 Membelak Dan mengatakan jangan Jangan salahkan dia Karena apa? dia itu sekarang pada tingkat ahli Ma'rifah Antum melihatnya dengan kecamata orang syariah Tidak ya mungkin dia berjinak, kelihatan renteng-renteng dengan seorang wanita yang kayaknya itu berjinak misalkan Jangan salahkan dia, karena apa? Dia itu sekarang pada tingkat ahli ma'rifah Antum melihatnya dengan kakaman ahli syariat. Jadi yang bisa menyalahkan ahli ma'rifah cuma orang-orang yang pada tingkat yang sama Kemudian ya puan pada tingkat ini ahli ma'rifah ini kalau sudah sampai pada mereka itu terus berjuang Dalam bahasa mereka selalu sampai akhirnya kalau sampai pada tingkat yang paling tinggi maka mereka sampai pada tingkat hakikat dan ini adalah inti tauhid dalam kelompok ini yaitu kalau sudah bisa menyaksikan Allah Subhanahu Wataala dan kalau sudah bisa bersatu dengan Allah Subhanahu Wataala yang kalau dalam bahasa Jawa jadi itu disebut sebagai malunggaling kawulusti jadi bersatunya Allah dengan makhluk kebersatunya kita dengan makhluk Jangan heran Jadi kalau orang-orang yang mengaku dewinya Mencapai pada tingkat ini Kata-kata mereka Allah seandainya Iblis Itu mampu untuk cadangan ucapannya Dia akan malu untuk mengucapkan kata-kata semacam itu Lihat misalkan Ngahuwah. Lihat misalkan ada seorang tokoh mereka Yang e, mengatakan Jadi Ibn Al-Farid Dia mengatakan jadi Ibn Arabi Al-Quran, Ibn Arabi Muntahu siapa seorang tokoh sufi yang sangat terkenal Ibn Arabi al Dia mengatakan Dalam kitab dianya, al jadi Al-Khusus ini Al-Rabdaniyah, Al-Khusus Al-Makniyah Dia mengatakan Al-Abdu Rabbun Wal-Rabdu Rabbun Ya laytasyir manil muqallab In kana abdun fazata Rabbun Wa in kana Rabbun anna yukallam begini kan Jadi al-abdu rabbun bahwasanya seorang hamba itu ya Tuhan. War-rabbu 'abdun Tuhan itu ya hamba. Jalai ta syari manil mukallaf kalangan semata-mata itu, siapakah yang harus diberi beban untuk menjalankan sebuah kewajiban? In kana rabbun kana 'abdun fa huwa -ka rabbun kalau memang dia itu seorang hamba, maka dialah seorang Tuhan. Wa inkah norob pun anda yatalah. Kalau memang biasa orang Tuhan, kenapakah orang itu harus diberi beban syariat Bayu Subhanallah, akhirnya iblis mampu berbicara dan kita dengar ucapannya sekarang. Mungkin malu untuk mengucapkan syair-syair di sini. Ibnul Farid, jika salah seorang tokoh mereka, dia pernah mengatakan, Wa malkal buan hinziru illa ilahuna, wa ma illa huna, wa maulahu illa rohi pun tidak Jadi tidaklah. Anjing dan babi Itu kecuali Tuhan kita Jadi tidaklah anjing dan babi Itu kecuali Tuhan kita Dan tidaklah Allah itu Kecuali seorang pendeta di dalam kerja Ini salah seorang Topak mereka Dan untuk kalau mau lihat Jadi ucapan-ucapan ini Kitabnya dalam bahasa Allah Tidak ada sebuah kitab yang berhubungan dengan bahasa ini Jadi kitab topak-fotosofi ya. Jadi kisah topak-fotosofi Karangan oleh Asyarawi Rasaron ya tuan. Dan kalau mau kalau tidak maka lihatlah kitabnya Syekh Dr. Istinilah Zahir di kitab beliau Masalah Tasawuf yang diterjemahkan oleh Syekh kita Ustaz Ihsan Isan dengan judul Tasawuf itu. Akan kita temukan keajaiban-keajaiban dunia aneh tapi nyata. Mereka mengaku muslim tapi mempunyai keyakinan-keyakinan banyak -keyakinan, begitu. Akhwan fitnah azmiallahu wa iyyakum. E, dalil yang mereka gunakan Jadi dalil yang mereka gunakan e, Itu banyak sebenarnya Tapi yang sering saya dengar Di negeri ini Jadi tentang dalil-dalil yang mereka gunakan Untuk menyatakan bahwa bahwasannya Tauhid Intinya kalau orang itu sudah mencapai Tauhid yang tinggi Jadi orang itu kalau sudah mencapai Tauhid yang tinggi Maka orang itu Bisa keluar Jadi bisa e, menyatu dengan Allah Subhanahu SWT Maka kita katakan, jadi ucapan semacam ini jauh lebih parah daripada ucapannya orang-orang nasron. Kalau orang nasron juga mengatakan bahwasanya Nabiullah Isa Alisalam itu adalah anak Tuhan, tapi mereka mengatakan bahwasanya anjing dan babi adalah Allah Subhanahu Wataala, dan mereka mengatakan bahwasanya dirinya adalah Allah Subhanahu Wataala. Itu. Masalah hakikat atau tingkatan yang ketiga Adapun dari apa yang mereka katakan pada tingkatan yang kedua Yaitu bahwasannya orang-orang menjadi orang-orang pada tingkat ma'rifah itu Atau pada tingkat ma'rifah Sudah tidak lagi wajib untuk menjalankan sebuah kewajiban Jadi anak merasa penting untuk mengatakan hal ini Karena masalah ini sekarang gak nge-trend Penentang, jadi orang-orang tertentu yang kalau kita incari dia tidak melakukan atau kewajiban atau melakukan berbuatnya haram, maka pengikutnya akan mengatakan bahasanya dia itu adalah seorang ahli malaikat. Dalil yang sering mereka bingungkan dan dalil yang sering mereka ucapkan dua. Yang pertama dalil tentang masalah khidir dengan Nabi Allah Musa as yang kedua dalil tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat di akhir surat al-khidr. Adapun dalil pertama yang mereka gunakan Ini yani tentang masalah khidr, beliau alaihi salam dengan Nabi Musa alaihi salam yang mereka mengatakan bahwasanya Nabi Ulkhidr itu hidup di masa Nabi Musa. Maka Nabi Ulkhidr ini yani itu meskipun hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam, akan tetapi beliau itu Tidakkan ya, tetapi beliau itu tidak wajib untuk menjalankan syariat Nabi Allah Musa Karena beliau sudah di luar kekuasaan atau di luar syariatnya Nabi Allah Musa AS jadi, jadi lihatlah bagaimana Nabi Allah Khedir tatkalah dia membunuh seorang anak kecil Diingkar dengan Nabi Allah Musa AS Maka Khedir mengatakan jangan tanya Kemudian tak dia itu membocorkan Jadi perahunya orang-orang miskin -orang itu Di perahuti lautan Maka dia itu mengatakan Saya ditegur Nabi Allah Musa Jangan tanya dan sudah punya, Yang menunjukkan bahwasanya ilmu atau syari'at Nabi Allah Musa AS Tidak berlaku pada hebat mereka mengatakan begitu juga dengan wali-wali di zaman sekarang. Jadi kalau mereka sudah mencapai tingkat semacam tingkat Nabiul Walaihi Sallam, bisa saja orang itu keluar dari syariatnya Nabiul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat, zakat, puasa, haji wajib Kemudian zina, mencuri, dan lain sebagainya sudah tidak menjadi suatu yang. Jawapan. Jadi syarat terperinci sangat panjang sekali, tapi saya globalkan menjadi dua inti itu fal globalkan menjadi dua inti. Yang pertama, jadi yang pertama Bahasanya Nabi al itu adalah seorang nabi. Bukan pengikutnya nabi Muhammad SAW. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke Nabi Al-Khidir yang sahih di antara seluruh masa para ulama kita adalah seorang nabi. Dan pada zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terlarang ada nabi dua di satu waktu. Nabiullah Ismail dan Ishaq satu waktu Nabiullah Musa dan Harun satu waktu. Nabiullah Ibrahim dan Ruth satu waktu. Nabiullah Musa dan Suaib satu waktu. Kemudian Nabiullah siapa lagi? Dan beberapa Nabi. Jadi beberapa Nabi itu mereka adalah satu zaman dan satu waktu. Dan memang zaman itu tidak terlarang jadi seorang Nabi. tidak ada dua Nabi di satu waktu. Maka. Kalau memang dia seorang nabi dan satu seorang nabi, maka masing-masing membawa syariat dari nabi dari Allah Subhanahu wa Yang kedua, kapan yang kedua secara global? Jadi kita akan akan pada uh, masalah ini. Bahwasanya Nabiullah Musa, dari bahwasanya Nabiullah eh uh, Musa alaihi itu syariatnya tidak seperti syariat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat dari Allah Muhammad SAW itu adalah syariat yang dibawa kepada semua umat manusia. Allah Subhanahu Wa Taala firman, "Wahm al-kalnaka illa asfalina bishiro'wanazir". Dan tidaklah kami, kata Allah, mengutus semua Wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi kabar peringatan. Adapun para nabi-nabi sebelumnya, para nabi-nabi sebelumnya itu hanya diutus untuk kaumnya masing-masing. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Jadi ulatihil khamsan, lam yu'tahunna nabiyyun qablih." Saya itu diberi lima perkara yang belum pernah diberikan kepada para Nabi sebelumnya. Yang salah satunya, Rasulullah SAW. Diri boisdu dimilin nasikafatan wabuizal ambia ila ummati. Kalau saya itu diutus untuk semua manusia. Adapun kalau, Muhammad, eh, adapun kalau Nabi Allah adapun kalau nabi-nabi sebelumnya itu hanya diutus untuk umat mereka masing-masing. Nabi Allah Musa alaihi salam cuma buat kewajiban untuk Bani Israil. Nabi Allah Ibrahim cuma pada kaumnya. Nabi Allah Musa cuma pada kaumnya, Nabi Allah Isa cuma pada kaumnya dan lain sebagainya. Dan kita tahu dalam kisah tersebut Bahwasannya untuk bertemu dengan Nabiul Mahkirir alaihissalam Maka Nabiul Mahkirir alaihissalam Maka Nabiul Mahkirir alaihissalam Harus berjalan jauh Yang menunjukkan bahwasannya Nabiul Mahkirir Itu bukan termasuk kalangan Bani Israel Yang sekaligus Kalau bukan masuk dalam kalangan Bani Israel Maka beliau berarti keluar dari syarihan Nabiul Mahkirir alaihissalam Maka tidak ada dalil Sama sekali yang digunakan oleh orang-orang Yang berusaha untuk membatalkan syarat kita Dalam masalah yang sangat agung ini Dalam masalah ibadah dan dalam masalah Tauhid yaitu tentang kewajiban orang itu harus bertawaf kepada Allah Subhanahu Wataala dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Wa hidin azamillahhu waiyakum. Jadi hal ini, jadi satu hal atau satu kelompok yang dikatakan atau yang dinyatakan oleh orang-orang ahli sufi, orang-orang ahli tasawuf yang parah sekali, yang masuk ke negeri kita pada sebagian kelompok. Biasanya mereka menyatakan inti tauhid uluhiyah itu adalah menyatunya Allah سبحانه و تعالى dengan makhluknya. Maka itu sekali lagi adalah sebuah kesalahan yang amat fatal dan sebuah kekafiran yang amat sangat jelas sekali. Yang kedua, ya, kalau Allah wa yaqom ada satu kelompok kaum muslimin lagi, yaitu kelompok Kebanyakan kaum ummin dan kebanyakan pemikir Bisa mencarah mengikutinya Yaitu Kelompok Ahlul Kalam Kelompok Ahlul Kalam Jadi orang-orang yang mengikuti Mendapatnya orang-orang Ahlul Kalisafah Dan orang-orang Yang mengikuti mazhad Jadi pengikut atau mazhadnya Jadi Ahlul Kalam Orang-orang filosof Maka Mereka menyatakan Bahwasannya Tauhid itu Tidak keluar dari tiga hal Saya dukilkan ucapan Asyarustani Asyarustani itu seorang tokoh Jadi ahlul kalam Seorang tokoh filsafat Dalam bahasa kita, Jadi bahasa kitab-kitab itu Seorang tokoh filosof muslim Dia mengatakan dalam kitab Al-Milal wa-Nihal pada qalajilin pertama Halaman 42 Dia mengatakan wa Wa'amma Tauhid Adapun masalah tauhid, pokoknya ahlu sunnah, buat jami ushifatinya, maka ahlu sunnah, telah di ahlu sunnah, kalau disebutkan oleh seorang tokoh semacam ini, maka yang dimaksud adalah siapa? Ashari dan madurit. Maka bahasa kita bahasanya terjemahnya kita rubah. Maka orang-orang madurit dan orang-orang ashari, dia mengatakan mereka berpendapat tauhid itu adalah innallaha wahidun fi dzatihi la tasiy ma allah subhanahu wa taala itu esa dalam zatnya yang tidak bisa dibagi-bagi dibagikan pertama yang kedua wa wahidun fi sifatih la nazmiru lahu berarti juga esa pun di dalam sifatnya dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Tentang dua poin ini hubungannya dengan masalah Tawahid ala semua wasifat. Jadi kedua ucapan ini adalah ucapan yang yang salah. Tapi untuk membantahnya, kita insyaallah pada pertemuan ketiga pada saat kita bahas mengenai masalah Tawahid ala semua wasifat. Yang inti yang harus kita katakan di sini adalah yang berhubungan dengan tahu etologi. Ya, berkata saya mewakili apa yang dikatakan oleh orang-orang dari ahlul kalam yang lain, atau filosofi yang lain. Dia mengatakan bahwa hidul fi afalihilah syarika lahuk. Bahwasanya dia itu adalah esa dalam perbuatannya yang tidak ada sekutu baginya. Jadi yang tidak ada sekutu baginya Menunjukkan kita menciptakan ini Mewakili dari apa yang diucapkan oleh kelompok mereka Jadi keram ahlul kalam Terima dalamnya asyari'ah Mu'adadzillah Mu'adadzillah Dan yang lain-lain Bahwasannya tawhid jadi itu kalau bukan tauhid talaq sama sifat dalam tauladh mereka, Ya tauhid yang ini tadi yaitu wawahijim fi aalih ini la sharukalah. Esa dalam perbuatannya tidak ada satu Dalam artian mereka menginginkan inti tauhid itu adalah kalau orang itu, jadi kalau orang itu menyatakan dan meyakini hanya Allah subhanahuwataala saja yang menciptakan. Dan memberikan rezeki Itu adalah inti tawahid Jadi orang itu sudah dianggap mu'min Orang itu sudah dianggap muslim Kalau mempunyai tawahid Seperti demikian Meng Menguatkan masalah ini Dikatakan oleh An-Nasafi Salah seorang tokoh mereka Dia mengatakan dalam kitab beliau Ini Al-Risala An-Nasafiyah Atau Al-Aqidah An-Nasafiyah Dia mengatakan Wal-Wahid dan dianggap orang itu bertawaf. Walwah, iaitu yani an al-alam wah. Kalau dia itu meyakini bahasanya orang yang menciptakan alam itu hanya Isa, itu hanya satu. Walla yakin an-yasuk makhfu mawajil wujud illa al-azatin wah. Dan tidak mungkin untuk digambarkan. Jadi adanya kewajiban tentang keberadaan Allah, kecuali pada keesaan Allah Subhanahu Wataala. Hal ini juga menunjukkan ucapan Anas Ashfi menunjukkan kepada kita bahwa dia meyakini orang itu dianggap bertawafif kalau dia itu menyatakan dan meyakini pencipta langit dan bumi ini hanya Allah Subhanahu Wataala dan juga ucapan-ucapan yang lain. Jadi yang ada pada mereka, ada ucapan-ucapan yang lain yang ada pada mereka. Yang intinya ya, konstituen yang mahu wayakom mereka ingin mengatakan kepada kita, jadi inti tauhid seorang, seorang itu sudah nak muslim kalau mereka mempunyai keyakinan hanya Allah Subhanahu Wataala sahaja lah yang menciptakan memberikan rezeki dan lain sebagainya. Maka kita katakan kepada mereka bahasanya keyakinan semacam itu wajib. Jadi keyakinan semacam itu. Bahawasanya hanya Allah Taala saja Yang menciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya Itu adalah sebuah kewajiban Akan tetapi itu bukan inti Tauhid ya. Karena yang Engkau katakan tadi Wahai Andukala, Wahai Asyariah dan sebagainya Adalah Tauhid Rubiwiyah Dan itu diakui oleh semua orang Adapun mengenai masalah Tauhid yang inti yang harus diyakini oleh orang-orang yang beriman adalah tauhid aluluhia, bahasanya orang itu harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahuwataala. Oleh karena itu ya, konfidenan jani Allah wa yaqom. Kalau kita teliti kita baca mereka satu persatu, maka akan kita temukan bahasanya kalau mereka membahas tauhid itu kalau bukan tauhid lububian iaitu tauhid semula silat jalan tuh kita mereka. Dan itu yang sangat kita sayangkan, karena aqidah ini adalah aqidah yang menyebar luas di negeri ini. Oleh karena itu jadi yang pernah belajar dari Misawe Aliyah gitu. Kalau setiap kali ada pelajaran Akhidah Akhlak Setiap kali ada pelajaran Akhidah Akhlak Tidak pernah yang namanya Tidak pernah bahas masalah Tawas Tidak pernah bahas masalah syafaat, tidak pernah bahas masalah Kubur, tidak pernah bahas masalah Tabarruf, tidak pernah bahas Masalah-masalah yang itu adalah Koridor tauhid Uluhiyah Tapi apa yang mereka bahas? Apa? Huh? Apa yang mereka bahas? wujud, hidang, bako, terusnya. Dan masalah bahwasanya penciptaan alam itu hanya Allah. Masalah penciptaan bahwasanya membuat alam semesta itu hanya Allah swt. Itu aja. Dan saya, alhamdulillah, termasuk orang-orang yang belajar dari MI tidak iya itu sanawiyah dan aliyah. Saya tahu persis bahwasanya kitab-kitab yang ada di negeri kita semuanya mengambil dari kitab-kitab ashariah, ya, yaitu jauh harut tohe. Dan kitab-kitab yang lain. Yang memang kalau begitu, maka yang kita pelajari sama. Kalau membahas akidah akhlak, mau tidak mau, pencipta alam semesta satu Allah Subhanahu Wataala. Kemudian selanjutnya bab kedua wujud tanpa kod dan selanjutnya mana tauhiduluhiyah dari tajus. Bukan dari tajat, tapi karena kita katakan bahasanya tauhid dalam produksi mereka dan tauhid dalam pemahaman mereka, kalau orang itu sudah meyakini hanya Allah Subhanahu Wataala pencipta alam dan bumi. Dan hanya Allah Subhanahu Wataala yang memberikan rezeki manusia dan seisi uh, bumi dan seisi nya itulah orang yang muak tidak harus dengan tawakelul. Ini hua pembahasan atau pembahaman yang sangat menyimpang dalam masalah ini atau dalam masalah tawakelul uluhiyah ini yang untuk mengatakan untuk, untuk membantah mereka itu dia satu persatu. Bahasanya kalian yang mengatakan hari ini bahasanya akidah ini. Penciptaan langit dan bumi ini. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala itu juga diakui oleh orang-orang musyrik, Itu juga diakui oleh orang-orang kafir. Orang-orang yang diperangui oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. kalah dikatakan kepada mereka. Kul man khalaqa as-tana wa'ati wal-art wa wal sahhar syamsa wal-qamar layakulunna, layakulunna Allah bahwasanya kalau memang dikatakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan maka mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Rasulullah SAW alaihi mengingkari ibadah mereka atau sesembahan mereka kepada patung-patung itu, mereka mengatakan ma na'buduhum illal qurribuna ilallahi zulfan dalam surat sibah. Wahai Muhammad, kami ini tidak beribadah kepada mereka akan tadi kami ini beribadah kepada Allah lewat perantara mereka untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan sedekat-dekatnya. Dan kemudian juga kita katakan, bahwasannya orang-orang jahili, yaitu mereka semuanya mengenal Allah SWT. Bapaknya Nabi Muhammad SAW itu namanya Abdullah. Padahal Rasulullah belum lahir. Yang menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir jahili, iaitu mengenal nama Allah SWT. Itu semua menunjukkan kepada kita bahasanya, jadi akidah ini adalah akidahnya orang-orang kafir dan akidahnya orang-orang musyrik kalau hilang semacam itu, maka tidak lagi dibedakan siapa yang muslim dan siapa lagi yang kafir. Oleh kerana itu, Ini yang penting hanya maling inti jadi masalah awam terbubui ya ini harus diikuti dan harus dilanjutkan dengan masyarakat awam yang lebih utama yaitu masalah masyarakat al-awliy. Kawan kita nazarilahu wa yaqum, Sheikh Muhammad bin Salih al di awal-awal kitab beliau, di al-Qaul al beliau mengatakan bahasanya termasuk sebuah kesalahan. Jadi termasuk sebuah keliruan kalau para penulis Muslim dan kalau para e, jadi kalau para penulis Muslim dan kalau jadi para ulama itu dalam menulis masalah tauhid yang ditulis adalah tauhid ribuian. Dan mementingkan masalah ini Dan itu yang kita sayangkan Bahawa saya penulis-penulis Tauhid Jadi banyak Kalau mereka menulis Tauhid Itu adalah menetapkan tentang adanya Allah Kemudian menetapkan tentang Jadi keberadaan Allah yang menciptakan langit dan bumi Dan lain sebagainya Padahal itu adalah Tauhid yang diakui oleh semua orang tapi mereka mau berangkat tauhid yang lebih inti yaitu tentang tauhid aluluniyah bagaimana kita itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa saja dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam. Hadirin bita'nasiyallahu wa iyakum. Dan jamaah saudara dua hal yang ingin saya sampaikan tapi mengingat waktu jadi Ana, break saya di sini dulu uh, Nanti kalau masih ada waktu Kita terus Lohan Kemahasan ini konfitan Allah Taala wa ayyakum. Yang pertama, bolehkah kita membantah ilmu falsafah dengan falsafah? Mula? Jadi yang pertama, bahasanya mempelajari ilmu falsafah dengan mempelajari ilmu filsafat adalah sebuah bodoh. Dan mempelajari ilmu ini tidak adalah sebuah kejelian. Kalimah syahdi. Allah Taala mengatakan Jadi kadang-kadang siapa yang belajari ilmu kalan Belajari ilmu falsafat Belajari filosofnya Jadi Aristoteles Kemudian yang lain-lain Yang ada pada kelompok mereka Dan berpaling dari pelajari syariat kita maka kata Imam Syafi'i Balasannya adalah dia harus dicambuk Kemudian diarah di tengah kota jadi supaya orang-orang tahu inilah alasan bagi orang-orang yang belajar falsafah. Dan hampir, ya, Puan, hampir, hampir seluruh para ulama kita menyatakan bahawasanya belajar falsafah adalah sebuah yang tidak atau sesuatu yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Ilmu ini tidak hanya akan membawa kepada kerancuan dan hanya akan membawa kepada kebodohan. Karena ilmu ini dibangun di ke atas keraguan. Oleh karena itu, jadi teman-teman, kita saudara-saudara kita yang taat kepada Allah Subhanahu wa agar ditunjukkan kepada jalan yang benar. Ceritakanlah mereka di sebuah fakultas, kemudian ini diajari ilmu ini, apa ini? Apa yang diajarkan kepada mereka? Mereka didoktrinkan kepada mereka. Sekarang sekarang kosongkan-kosongkan pikiran antum, jadi anggap semua yang ada sebelum ini salah. Sekarang kita itu kita cari, jadi kita cari dulu untuk mencari hakikat kebenaran. Jadi anggaplah bahwasannya Agama Islam gak benar Agama Kristen gak benar Agama ini gak benar Tuhan Yesus gak benar Tuhan Allah gak benar Kemudian kita cari dari sekarang Dengan cara ilmu atau dengan cara akal Agar nanti kita sampai pada ilmu yang yakin Karena berdasarkan pada akal kita. Ini adalah akal ilmu falsaf Jadi dimulai dari sesuatu yang sifatnya meragukan Yang menti teradukan semuanya Jadi keragukan kebenaran semua itu Baru nanti kita mencari hal tersebut Padahal Hal ini sangat beruntung sekali firman Allah Subhanahu pada saat mengenai pembahasan mengenai masalah tauhid. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman ta'ala, "Annahu la ilaha illallah bas Ketahuilah dulu dan ilmu atau ketahui itu tidak mungkin kalau kita belajar dengan sebuah yang meragu-ragu. Jadi ketahuilah dulu bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah e, dan kemudian minta ampunlah terhadap dosa-dosa. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua yang pantikaarkan ya Allah wa yakum bahwasanya yang ada di dalam syarat kitab Al-Qur'an dan as-sunnah cukup ini cukuplah untuk membantah apa yang mereka katakan. Jadi cukup untuk membantah apa yang mereka katakan tentang e, dengan apa yang mereka katakan dalam tawhid atau dalam ilmu falsafah atau ilmu kalam tersebut. Tapi ada satu hal yang perlu dicermati bahwa pada dasarnya kita membantah alul bida ah itu jangan dengan kebidahan. Jika kita membantah alul bida ah itu harus dengan yang hak dan dengan yang sunnah. Karena di mana Yang dzat al-hak wazah hal yang banget Datanglah kebenaran Kemudian hancurlah kebinasaan Dan kebinasaan itu Pasti akan menjadi hancur Atau kebetulan itu pasti akan hancur Kecuali pada Satu hal Jadi kita boleh saja berdalil Dengan kalamnya ahli lefal Untuk membantah mereka sendiri Dengan satu kaidah Dan dengan satu titik Yaitu kalau kita jadikan Ucapan mereka sebagai senjata maka Tuhan dan ini sulit ya, Wah. Dan ini sulit kecuali bagi orang-orang yang diberitahu dengan Allah Taala. Jadi kita belajar perbincangan ucapan mereka, mengetahui ucapan ucapan mereka untuk membantah mereka sendiri dengan ucapan mereka sendiri. Ini hanya orang-orang tertentu yang diberitahu dengan Allah Taala untuk mampu mempelajarinya. al Alimah Al Husay alisanah tahu siapa dia. Saya Dia pernah menceritakan pada pertemuan yang lalu. Imam Al Husay adalah seorang tokoh ahlus Sunnah wal Jamaah sebelumnya. Beliau adalah seorang yang alim Jadi kalau bahasa kita sekarang, jadi beliau adalah pimpinan rektor dan rektor fakultas tertinggi di negeri saat itu. Kemudian karena merasa bahasnya dia sudah mencapai ilmu yang paling tinggi, dia ingin mempelajari falsafah. Akhirnya, karena dia mempelajari ilmu falsafah, bukan ingin tenggelam dalam falsafah sebelum sebenarnya, tapi hanya ingin tahu, dan ingin mempelajari hal tersebut. Tapi beliau akhirnya tergelincir dan masuk ke dalam perut falsafah. Dan akhirnya tidak bisa keluar. Murid beliau, al alimah al-Qawwi Abu Bakar ibn Al-Arabi, menyatakan: "Jika oleh Syeikhun asyib butun dari falsafa, walamnya kurjwinha. Jadi bawahnya Syeikh kami, yaitu nama al-Husayni, telah masuk ke dalam perutnya ahli falsafa, akan beliau tidak bisa keluar dari ilmu tersebut. Jadi sampai toh beliau tak kalah Jadi sampai atau beliau itu tak kalah kala, sudah keluar dari falsafa." Maka sisa-sisa ilmu falsafah masih tersisa. Jadi tak kala beliau kembali, ingin kembali pada sunnah, agar terrumus pada tasawuf, akhirnya juga falsafahnya masih masuk dan lain sebagainya. Alimah pak Habibin Razi menyatakan, atau imam yang lain, anak kalupa bahwasanya dia mengatakan di akhir hayatnya dia mengatakan yaleidanik kama yamu ajais ney sabur. Kata beliau. Kebawaannya orang yang paling ragu-ragu dalam hidup adalah orang ahli falsafah. Berarti tak? Seorang Sahruddin Ar-Razi butuh seribu dalil untuk menetapkan adanya Allah sebagai anugerah Allah. Adakah orang bukan yang lebih daripada itu? Makanya itu salah seorang tokoh mereka katakan, mau akad dia bingung, karena apa? Semua ilmunya ragu-ragu. Maka dia mengatakan, 'Ya, ini Amutu kama Yamut aja esniesabu' kemesaan denya, Alangkah indahnya, alangkah nikmatnya sehingga saya bisa wafat sebagaimana matinya dan wafatnya para orang-orang tua rentah di negeri Nusantara. Orang-orang tua, orang enggak pernah belajar. Itu kalau mau mati enak gitu, dalamatnya. Jadi dia tidak pernah mengetahui ilmunya Allah taala, enggak pernah belajar ilmunya. Pulang, ilmunya punat. Yang penting dia yakin Allah itu ada yang berat di beribadah selesai. Tapi ahli kalam yang setiap kali bahas itu adalah berkata para sahabat berkata apa? Semuanya berada di alam yang ragu-raguan. Kalau seorang tokoh mereka juga juga pernah ee, mengatakan Nihayatul kitabil uqul yaqalu. Ini kok ada? Nihayatul kitabil uqul yaqalu wa sa'yu Al-alami nadolam Saya itu panjang bahwasannya Akhir dari masuknya atau Akhir dari e, Apa itu Jadi Akhir dari Perbuatan manusia Jadi akhir dari kalau orang itu Mengetahui akalnya akwar, Adalah terikat dengan akalnya sendiri Dan usaha yang dia lakukan Atau usaha yang mereka lakukan Tidak adalah Jadi Semuanya adalah keseratan Sampai akhirnya dia mengatakan Ah, wama jama'at tu, jadi wama jama' uh, wama jama'at tu tu lah umrina illa an jama' anaki lawa Saya merasa kata Harun bin Saya merasa bahasanya saya itu tidaklah selama ini berjuang dan selama ini belajar kecuali hanya mengumpulkan Si fulan berkata simpulan berkata. Dikatakan orang yang kuat dalam belajar tin. Ini tidak mau kembali pada Al-Qur'an dan as Sunnah Maka apa yang dia pelajari? Berkata Fulan, Berkata Allah Berkata Si'a Berkata Si'p si Aristoteles berkata begini Fulan berkata begini Fulan berkata begini Makhrutin al-Rujba'i Hailing mengatakan Maha jama'ana Jadi illa an jama'ana fihi kewala Ini wakal Ila wakal Semua hidup kita itu hanya mengumpulkan ucapan Ucapan Fulan Antum perhatikan kitab-kitab Yang tidak imatnya Yang dasarnya itu ditambah kembali pada Al-Quran dan Al-Sunnah Rata-rata Jadi berkata Fulan Bintu Panjual Allah. Jadi Fulan mengomentari Fulan mengomentari dan lain sebagainya Itulah bala yang diberikan oleh Allah SWT Kepada orang-orang semacam Itu Antum perhatikan masalah ini Antum tolong rujuk masalah pada uh, kita Syekh Ali Hasan Al Akalbi Al Adari dalam syarafnya dengan judul jadi Al Al Akalaniun Asraf Al Orang-orang akalani yang suka mendewakan akalnya adalah anak turunannya Mu'atazirah yang kayanya sudah pernah terjemahkan dengan judul apa? Kayaknya sudah pernah terjemahkan dengan judul Muslim Rasional. Kayaknya. Ayahnya filsafat mantik, anu asal dulu sekali kan tidak tahu sekarang betapa betul masih ada. Teman. Ada akhwan kita di negeri Jepang. Benar enggak? Alhamdulillah seperti kita ketahui bahwa para ulama salaf sangat melarang ilmu filsafat. Kemudian batasan ilmu filsafat itu apakah ilmu fisika termasuk filsafat karena Terkadang disana tertampur dengan isi, e, Filosofi of Tazak Tan sebagainya Atau bagaimana Yang ada maksud ya, Villa, Yang ada di negeri yang jauh Bahwasannya yang kita masuk dengan pembahasan ini Yang kita masuk dengan pembahasan ini Adalah dari falsafah yang masuk dalam Agama kita Jadi ilmu falsafah yang masuk dalam agama kita Yang mengotori Al-Quran dan Sunnah Itulah yang dilarang oleh para ulama kita Meskipun toh Jadi kalau kita teliti dengan sangat teliti sekali Jadi para ulama-ulama kita Itu jadi kalau Ada sebuah ilmu Yang itu jadi terkotori dengan ilmu Balasabat kemudian bisa Memasuki agama Islam Atau dengan bisa memasuki Al-Quran dan al Sunnah Maka itu pun telah oleh karena itu, oleh karena itu diruapkan dari beberapa jenis yang berusiran ibnu Taimiyah dan para ulama yang lain bahasanya beliau mempelajari, melarang mempelajari ilmu jiwa, ilmu psikologi. Tapi yang bisa anda perlu dan bisa anda tangkap dari perkataan beliau bahasanya ini adalah ilmu psikologi yang masuk dalam fit. Adapun kalau tidak maka kembali pada buku masa. Allahualam. Jadi itu itu yang yang ada yang berhubungan dengan Masya-Allah wallahu alam. Keputusan lain dapat. Kesihilan. Muhammad okay. yang masih ada berwakil dengan nama-nama yang pernah. kita nasehati Allah wa yaqom. Semua hadis kawan yang berhubungan dengan masalah Nabi Muhammad lemah, bahkan palsu. Ada satu hadis yang sangat terkenal dan untuk hati-hati pada kitabnya, kitabnya. Hadab Al Wuri itu siapa itu? Yang buku atau kaset yang munculnya itu bareng dengan kaset kaset apa itu? Cinta Rasul ya, Cinta Rasul ketiga kalau tak salah dengan judul Perjalanan Nur Muhammad yang dikisahkan di situan. Nah, enggak belum baca. Tapi dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya Nur Muhammad itu adalah ada Zaman Nabi Allah Adam, Alaihissalam. Kemudian diturunkan diturunkan kepada para nabi Nabi selanjutnya kemudian sampai kepada perutnya Abdullah Sampai kepada perutnya Abdullah bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian jadi pada zat Abdullah itu e, di perutnya itu ada nur Muhammad ada ada ada cahayanya ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka e, ada seorang wanita yang menggoda dia untuk berzina tapi Abdullah enggak mau tapi tak kala Allah itu telah menikah dengan Aminah binti Wahab Maka wanita itu bertemu lagi dengan Abdullah Kemudian tidak lagi mengajak dia berzinah Kata kalau kenapa dulu engkau itu mengudahku untuk berzinah Sekarang enggak Dia mengatakan dulu saya melihat di perutmu itu ada cahaya Tapi sekarang cahaya itu sudah masuk dan sudah pindah ke dalam perut istrimu Maka sekarang saya ingin nafsu lagi Semua hadis yang kuat berhubungan dengan masalah ini palsu Dan lemah Kemudian yang kedua Bahawasanya ada, ada sebuah hadis yang sangat masyhur sekali. Bahawasanya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan pernah bersabda, Ya Jabir, Inna Allah luma qalatahu rabbuk, Jadi Nur Muhammad, Nur Nabi. Bahawasanya, Wahai Jabir yang pertama kami cekakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah cahaya, Apa? Cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya puang hadis-hadis berhubungan dengan nur Muhammad ini jadi pertentangan dengan dalil akal dan naql. Yang pertama, ada benang mengenai masalah pertentangan dengan dalil naql bahwasanya yang pertama kali diciptakan oleh Allah bukan nur Muhammad. Akan tetapi, nah, para ulama kita bercelise mengenai masalah ini. Sebabkan para ulama mengatakan yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah arsy. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah qalam ada benar. Tapi yang mana pun yang benar, jadi adalah bahwasanya nur Muhammad tidak masuk ke dalam atid hadis, hadis yang ada. Itu yang yang pertama. Yang kedua, ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dianggap sebagai sebuah nur atau sebagai sebuah ada sebagai sebuah cahaya, maka tidak mungkin karena banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan cahaya dan berada dalam kegelapan, kegelapan dunia waktu Misalkan dari Aisyah radhiyallahu anha ketika kala beliau itu Tengah malam bangun dari tidurnya kemudian beliau tidak mendapati Rasulullah di sisinya dia itu bergerak meraba-raba karena gelapnya karena akhirnya kesentuh dengan eh kesentuh dengan apa? kesentuh dengan kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim menunjukkan bahwa seandainya Rasulullah itu nur dan seandainya Rasulullah itu cahaya maka tidak, mungkin Aisyah syahadah yang itu perlu untuk meraba-raba hal tersebut. Tapi yang penting bahasinya nur Muhammad tidak pernah ditemukan. Untuk rujuk masalah ini, saya sangat disayangkan sekali. Rujukan saya rata-rata macam mana? -rata jadi kita mengalami hampir berjauh jalan kita al berdoa. Jadi membahas mengenai masalah yang ini agak-agak sempurna. Kemudian, jadi saya belum mereka mungkin di sisi sila syahna syar ada. Tapi yang jelas bahasnya hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang allah wah. Mohon pendapat Ustaz tentang Kitab Hikam Anda tidak kenal Kitab Hikam? Yang banyak ditajik di beberapa masjid di Surabaya Kalau Kitab Hikam, Anda tidak kenal Kitab? Apa? Apa? Apa? Ya akhir Kita makan akhir ya, kita Ana, ana enggak belum belum pernah baca kitab ini. Jadi untuk untuk mengomentari meng, sebuah kitab, jadi harus diketahui dulu dari pembacanya. Tapi dibagikan dia, ya, koan. Jadi ana peringatkan pada sebuah kitab juga yang hampir mirip dengan kitab ini, kitab dengan judul "Turrotunasihin". Jadi kitab dengan judul "Turrotunasihin" ada yang pernah baca ini. Jadi kitab ini meskur di berbagai kalangan, terutama di kalangan sebagian pondok-pondok pesantren. Jadi kitab-kitab yang dan kitab-kitab adalah kitab yang amat berbahaya. Yang di dalamnya banyak sekali syair yang tidak benar dan banyak hadis-hadis yang palsu dan banyak hadis-hadis yang. Adapun kitab-kitab mana enggak mengetahui. Allahu akbar.